Elhamdulillah, Vesmač, Vesma, Mala, Resulna. Sijeni posjetioci, draga braćo i sestre, Esma, Mali, Vrahmet, Ulajko i Brekač. Kao prvo želimo vam dobrodošću na još jedno predavanje koje je ovaj put za vas organiziralo Udruženje moci i Udruženje svjetla. Ono što će se večerat govoriti u predavanju je mnogo interesantna tema, a to je prelazak preko Siracu Prijeh. Uh, poznato nam je da je to uh, most uh, koji se uh, nalazi preko džehenema, uh, uh, a uh, o čemu nas je obavijestio naš gospodar i naš poslanik sallahu alaihi veselem, uh, saznat ćemo u predavanja uh, koje je pripremio naš uvaženi profesor, Hajrudin Ahmijedić. Profesore, boju. Inna alhamdalillah, nahmeduhu, anesta'inuhu, anesta'lfiruhu, anaudu billahi min šururi anfusina wa min seji'ati amalina. ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد الله عليه وعلى اله وسلم وشر محدثاتها وكل محدثه بدعه Poštovana braćo i cijenjene sestre, svjedoci smo da znanje o ahiretu drugom svijetu, onome što će se dešavati na drugome svijetu odstanja i situacija koja ćemo neminovno svimi morati proći, nepoznanica je danas kod većine ljudi. Većina ljudi na dunjaluku nemarna je prema ahiretu. I ono ono što će se dešavati, to vidimo iz njihove prakse, iz njihovih života. I Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi opisuje većinu ljudi i njihov odnos prema ahiretu. Kada prelijepo kaže i tako jasno. Ya'lemuna vohiram min alhajati dunja wa hum 'anil akhirati hum prijevod: znaju samo za spoljašnjost ovoga svijeta. Znaju samo za ovaj svijet i to samo za njegovu spoljašnjost. Ni suštinu dunjalauka ne poznaju. Zbog čega je Allah dao dunjanuk i život na dunjanku. Ne, ne poznaju. Znaju samo spoljašnjost, igra, zabava i slično. Wa hum 'anil akhirati a što se tiče akhirata, oni su prema njemu nemarni vjernike i vjernica ne smiju da idu za većinom oni koji se brinu za sebe i za svoju dušu na dunjalu kao posebno sutra na ahiretu ne smiju da idu za većinom wala in tuti akthara min fil ard yudilluka an sabilillah ako bi ti slijedio većinu ako bi se ti povodio za većinom oni bi te odvratili sa Allahovog puta vjernike i vjernica moraju da vode brigu o svome ahiretu onome što ih čeka sutra na sudnjem danu. Moraju da poznaju ta stanja, te situacije u kojima će se neminovno naći. Moraju da ih poznaju da bi se i pripremali za njih. Jer sutra kada nastupi drugi svijet, kada se desi sudnji dan i nastupi Ahiret, drugi svijet, nema više povratka. Nema više povratka na Dunjaluk pa da naučimo te lekcije i da ih sprovedemo u praksu. Stoga, dok smo još na duňaluku u kući rada kada se radi i kada se priprema za hirat koristimo svaku priliku. Jedno odstanja i situacija u kojima ćemo se svimi zasigurno naći jeste kako ste čuli sirat. Svimi od prvoga do posljednjega, vjernik, vjernica. Licemjer i licemjurka od prvoga do posljednjega Moraće da pređe preko, preko sirata Moraće da pređe, pređu preko sirata Nema drugog puta Nema zaobilaznog puta Nema aviona ili helikoptera ili slično Nema da čekaš, moraš, doveden si pred sirat Moraš da pređeš preko sirata A sirat postavljen iznad džahennema Svimi, od prvoga da posljednjega I Allah subhanahu wa ta'la kategorično tvrdi u svojoj ovoj knjizi Tako jasno i tako prelijepo da ćemo svimi biti izloženi džahennemu. Kako kaže u suri Merjem, 71. ajetu, وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰى رَبِّكَ حَتْمَ مَقْدِيَا وَإِمْ مِنْكُمْ Ej, وَمَا مِنْكُمْ Ama baš nema ni jednog od vas. A da neće biti izložen džahennemu. Da neće biti doveden pred džahennem. neman ni jednog od vas. To je presuda Tvoga gospodara i ona je završena. Ona se ne mijenja. Thummenu neđilladine taqav ma nadarod dhalimine fihađetija. U 72. ajetu stoji. Zatim ćemo bogoboja zne spasiti džehennema, a u njemu ćemo ostaviti nevjernike da kleče. Spominje se u komentaru ovih ajeta od naših ispravnih prethodnika Selefu Salihah da su rekli vjernici će biti izloženi džahennemu tako što će morati da pređu preko džahennema, odnosno preko sirata koji je postavljen iznad džahennema, dok će nevjernici biti izloženi džahennemu tako što će biti dovedeni i uvedeni u džahennem. Neće nevjernici, mušrici, mnogobožci raznih vrsta neće prelaziti preko sirata, već prije negoli se, kako se spominje o brojnim rivajetima i predanjima kod imama Buharije i muslima, Prije nego li se postavi sirat, biti dovedeni i bačeni u džahennem. Preko sirata prelaze samo vjernici i lice mjeri donekle, zatim spadaju i oni sa sirata u džahennem. Preko sirata prelaze vjernici dobri i loši. Stoga, prelazak preko sirata ubraja se u najveću brigu na sudnjem danu, najveću brigu svakog vjernika i vjernice. Preko takvog sirata moramo preći. Nema čekanja, nema povratka, nema zaobilaznog puta. Preko sirata ne prelazi se sa sposobnošću, s nekakvim vještinama, marifetlucima našim sa Dunjaluka. Ne. Preko sirata se prelazi sa imanom i sa dobrim dijelima. Sutra, na Dunjaluku ovdje, možemo mnogo šta gledati, posmatrati, uvažavati, neuvažavati. Sutra na sudnjem danu gleda se samo u iman i dobra djela. Išta drugo. Iman ni dobra dijela. Preko sjerata prelazi se sa imanom i sa dobrim dijelima, sa sjerata se spada zbog grijeha. Prije se postavi sirat zbog nevjerstva, nogoboštva i sl. odlazi se i ne prelazi se preko sjerata, odlazi se u džehennem, a zbog grijeha Naročito velikih, ne budu li se vjednik i vjednica, ne budu li se kajali za njih i budu se odavali strastima i šehaoatima i šubuhatima, u vjeri nejasnim stvarima, u vjeri budu se prepuštali. Ne budu li se vraćali naučene ljude koji govore po kitabu i po sunnetu, već sebi davali oduška i sebi davali odgovore na pitanja koji se povedu i skrenu sa pravog puta, postoji vrlo velika mogućnost da će oni spasti sa sirata. Kako o tome govori Naši ispravni prethodnic Sehl ibn Abdullahi Testori je rekao Kome put na Dunjaluku bude uzak, put na Ahiretu ćemo se proširiti. A kome put na Dunjaluku bude širok, put na Ahiretu ćemo se suziti. Pa Ibnu Ređebel Hanbel i Rahimahullahu poznati vama Dobro poznat islamski učenjak pojašnjava ove riječi, se ibn Abdi lahe testurija pa kaže, to jest, ko na dunjalu ko obuzda svoju dušu naslijeđenje kitaba i sunneta. Ne da svojoj duši mnogo oduška. Ajde što fali, ajde možeš i ovo probati, ajde živiš dugo, nećeš još. Možeš i ovo, možeš i ovo Ko obuzda svoju dušu na slijedjenje kitaba i sunneta Sirat, sutra put na ahiretu će mu se proširiti Dočim onaj ko da oduška svojoj duši na dunjaluku Pa prohabavao i činio mnogo šta Ne bude se vraćao samo na kitab i sunnet Već malo i na ovo, malo i na ono Sutra će mu se sirat Iako je tako uzak Još više suziti Pa dakle, zbog griha spada se sa sirata Pitanje svima nama Brinemo li se o svome imanu Brinemo li se o svojim mnogobrojnim dijelima? Da zadržimo odgovor za sebe? Ne treba javno da odgovaramo. Imamo li jedno dijelo na koje se možemo uslonuti? Da tim dijelom možemo umilostiviti svoga gospodara. Allaha dželle va'ala. Da nam se On zbog toga smiluje. Imamo li jedno dijelo u kojem ustrajavamo mjesecima? Godinama. A bojim se pogledamo, pogledamo li na svoja loša djela Da ćemo ih naći mnogo Jedan od muslimana Braći je Iz Kuvajta Možda ste i čuli Pa gledat ću da skratim Jednu noć Sanjao je Muslimana iz Rijada Kaže mu se da je on stanovnik Rijada Da stanuje u toj, toj ulici Pokazujemo se njegova kuća, ispominje mu se njegovo ime i kažemo se oni od stanovnika Dženeta. Prva noć, druga noć i treća noć. Tri noći uzastopno. Kaže, četvrtu noć ja neću dočekati ovdje. Idem ja da vidim ko je taj insan. I otišao neki od stanovnika Rijada je upitao, ulica ta i ta postoji? Postoji. Zaustavio auto i iz ulicu primijeti onu kuću koja mu se pokazala u snu. Dođe pred ulazna vrata, pozvoni, izađu curice, koje vlasnikove kuće kažu taj, i taj, babo naš, taj, taj. Isto ime koje mu se spomenulo u snu. Ima li babe, ima babo. Može li sići, sišao, oni gostoprimljive, hajde nećemo ovde se upoznavati pred vratima, hajde da popijemo kahu, čaj uz kahu i čaj malo besjedili priče, ali on sve gleda po strani da vidi kako oni žive. Što se to meni tri večeri govori za njega da je ustavnika dženeta. I ništa kao ju i u hadisu Abdullaha ibnomena, nije vidio čudno. I kaže na kraju ja sam došao ovdje maksu s poslom. Ja sam prevalio velik put, ogromnu udaljenost. Meni se bolan prvu večer, jednu noć, drugu noć i treću noć Za tebe, kaže, da si ti od stanovnika dženneta. Allaho robe, kakvih dijela imaš? Ajde čujem. Da i mi činimo ta dijela da budemo obradovani još na dunjalu kod dženneta. Kaže, ništa posebno. Tu vidiš kako živimo, skromno živimo. Ništa posebno. Možda je, kaže, ovo. E to možda je, i kako veliko. Kaže, već sedmu godinu. Već sedmu godinu, kad god dobijem platu, svakog mjeseca ja je polovim sa mojom komšnicom koja je ostala Udovica. Već sedmu godinu, 12 mjeseci, još ako ima i ona 13. plata, eli 80-90 mjeseci, već polovim sedmu godinu platu sa komšnicom koja je ostala Udovica i ima mnogo djece kao ja. I kaže, razminili smo brojeve telefona da se čujemo, da kontaktiramo. Šeitan je učinio da zaboravim na njega. Nakon šest mjeseci, kada sam listao, nekoga sam tražio, njegovom ime proleti. Hajde da ga nazovim da vidim kako je, šta je nazvao sam. Curica se opet javile. Kaže, mogu li dobiti babu? Kažu, babo je rahimehullahu te'ala. Babo je preselio. Babo nam je pričao nakon tvog odlaska, kosi šta si, zbog čega si došao i upoznao nas je sa tvojim snom, zatim je tražio, u preduzeću na poslu tražio je da mu dadno godišnji povukao se u ibaditi nakon sedam dana je preselio. Takvih dijela nama treba o kojima ćemo ustrajavati. Kako je došlo u sunnetu Allahov poslanika alihi salatu sanu? Makar malo, ali ustrajno. Makar malo, ali ustrajno. Dakle... Sutra prelazimo sa imanom i sa dobrim dijelima, pa trebamo se zapitati koliko imamo kod sebe tih dobrih dijela i kakav nam je iman, a jedno o drugome ovisi. Prije svega šta je sirat? Prije svega šta je sirat? U hadisima Allahov poslanika alihi salatu v.s. nalazimo da je sirat most koji je postavljen iznad džahnema, oštriji od sablje, tanji od vlasi kose, mnogo klizav, na njemu će se mnoga stopala okliznuti, postavljen je kroz džehennemske tmine, iako je tako tanak, postavljen je kroz tminu, ne vidi se. Na njemu se nalaze džehennemske kuke koje će slačiti prolaznike preko sirata i povremeno te džehennemske tmine probijaće osvjetljavati džehennemski plamenovi koji dolaze sad dna u hadisu Salmana Al-Farisija radijallahu ta'alan poduži hadis kaže Allah u poslanika i postaviće se sirat Određenom dakle trenutku nakon određenih dešavanja na ahiretu na sudjem danu postaviće se sirat i bit će oštri od sablje pa će melek koji neće prelaziti preko sirata reći će zar neko da će preći preko ovoga da se postavi sirot koji će biti oštri od sabli tanji od vlasi kose iznad uzavrelog đehanna koji jede sam sebe i samo kaže helmim mezid ima li još treba mi moji stanovnika meleki će reći zar ima neko da će preći preko ovoga pa kaže allah vala reći će preći će onaj kome ja dozvolim preći će onaj kome ja budem htio e eh, jesmo li mi o ti Imamo li, imamo li dijela da umilostivimo svoga gospodara pa nama da dozvoli da pređemo preko tog sirata? Pa će meleki koji neće prelaziti reći subhaneke ma'a bednake haqqa ibadetik. Slavljen neka si ti, nismo te obožavali koliko smo trebali. To jest da nam je naređeno da mi prelazimo preko sirata, nemamo ibadeta, dovoljno. A poznato nam je da, kroz Kur'an, I vjerodostine hadise da meleki Nikada Allahu nisu na pokornost Iskazali Od kako je stvorio Ima meleka koji su na kijamu Od kako je stvorio Ima meleka koji su na ruku, na suđudu Do kijameta bit će. I doći će na svodnji dan i reći Subhaneke ma abednake haqqa ibadetik smo te obožavali koliko smo trebali Slavljenaka kasiti. ti Šta je s nama? Koliko mi imamo ibadeta I još uvijek Provodimo svoje vrijeme u skile i kal, rekla, kazala, jesi čuo šta se priča o ovome, jesi čuo šta se priča o onome, šta ti misliš o ovome. A toliko i toliko nam je prenešeno od Allahovog poslanika Muhammeda a.s. da živimo ne znam ti koliki život i da nam dan traje ne znam koliko sahati. Ne, ne možemo da sve činimo ono što je preneseno od Mustafa Muhammeda a.s. ali pored toga mi sjedimo i svoje vrijeme provodimo u besposlici. Ebu Seydil Hudri radijallahu talani rekao Obavješten sam, do mene je došla vijest Da je most sirat tanji Od vlasi kose i oštri od sablje Također u hadisu Ebu Seydil Hudrija Prenosi se da je Allah oposlanika Alehi salatu vasalam rekao I postavit će se most Iznad Jahannama Pa su ashabi upitali A kakav je to most? Allah oposlanit pa je rekao To je most gdje će mnogi pasti okliznuti se To je most s kojeg će mnogi pasti, na kojim će se mnogi okliznuti. Na njemu će biti kuke, kukasti štapovi i bodlje koje sliče jednoj vrsti velike biljke s kukastim trnjem koja se zove sadan. O dužini sirata, koji će se sutra postaviti iznad džahennema, ne postoje vjerodostveni hadisi, ne govore o njegovoj dužini. Postoje govori islamskih učenjaka. Jedan od njih kaže 15.000 godina ljudskog hoda. Drugi spominje, drugu dužinu slično. Postoji hadis u kojem se govori o ogromno, ogromnoj dužini bez detalja Hadis Ajša radijallahu ta'ala anha koja pripovijeda da je upitala Allahog poslanika alejselatu ve selam o riječima Allaha subhane i sure Ibrahim 48. ajet: "Yelmatu badalul ardu ghayra al-ardi was-samawat." Onogadan kada se zemlja zamijeni drugom zemljom a i nebesa Yaumata badalul ardu ghayril ardu was samawat. Ono gadana kada se zemlja zamijeni drugom zemljom aj nebesa. Upitala je Allahu poslanikalihi salatu wassalam, "Gdje će tada biti ljudi?" Ljudi bi trebali da stoje na toj zemlji. Gdje će biti ljudi kada se zemlja zamijeni drugom zemljom? Dakle na Sudnjem danu će se zemlja zamijeniti drugom zemljom aj nebesa. Gdje će tada biti ljudi? Pa je rekao Allahu poslaniku alihi salatu osam kako stoji kod imama muslima na siratu A kod imama Tirmizije na mostu iznad džahennema Svi ljudi od početka do kraja vjednici bit će na siratu iznad džahennema Što govori o njegovoj ogromnoj dužini Stoga dakle prelazak preko sirata sigurno ubraja se u najveće tegobe Najveće strahote, najveću brigu za vjednika i vjednicu Kako je rekao Muad ibn Džabela radijallahu ta'ala an Vođa imam svih pravnika fakih sutra na sudnjem danu, rekao je, vjernik se neće smiriti sve dok iza sebe ne ostavi sirat. Vjernik neće biti smiren sve dok iza svojih leđa ne ostavi, ne ostavi sirat. Ono što ukazuje na činjenicu da ćemo sutra biti prestravljeni, prestrašeni kada budemo dovedeni pred sirat i bude nam naređeno da idemo preko sirata, na Naš preveliki strah, ogroman strah ukazuju dakle sljedeće činjenice. A to je da će čovjek sutra, kada mu bude bilo naređeno da pređe preko sirata, kada dođe njegov red, da pređe preko sirata, zaboravit će svakoga. Nikomu na umpast neće. Nikoga se neće sjećati. Mi znamo na Dunjaluku kada nas pogodi kakav mu sivet, tegoba ne daćemo nikoga se ti ne sjećaš. Samo briniš o sebi. A ovo je najveća tegoba. Najveći mu sivet. Hoćeš li preći preko puta, preko mosta sjerata koji je oštri od sablje? Pa spustiš jedno stopalo i posjećeš, posjećeš se. A trebaš staviti i drugo stopalo. Da ga staviš lijevo ili desno, ne ide. A tako tanak, a postavljen kroz tminu. Imaš li svjetlo sa sobom i to svjetlo opet ovisi od tvoga imana i tvojih dobrih dijela. Nikoga se nećeš sjećati sutra Stoji u hadisu Ajše radijallahu ta'la Da je rekla Prisjetila sam se djehennemske vatre Pa sam zaplakala Pa me primijetio Allahov poslanik Aleyhi salatu veselam Pitao Ajše zbog čega plačeš Šta te rasplakalo Pa kaže Allahov poslaniče Prisjetila sam se djehennemske vatre Pa sam zaplakala To me rasplakalo Hoćete li se sutra na sudnjem danu Sjećati svojih porodica Hoće vam i kod vaše porodice biti na umu? Pa kaže Allaho poslanik alaihi salatu wasalam u tri situacije niko se nikoga neće sjećati. Sutra na Ahiretu u tri situacije niko se nikoga neće sjećati. Kod tri stanja, kod tri događaja niko se nikoga neće sjećati. Kod mizana vage niko ti na umpas neće sve ne vidiš hoće tvoja dobra dijela prevagnuti loša. Niko ti neće biti na umu, samo će gledati svoju vagu, svoja dobra djela, svoja loša djela. Kad se budu dijelile knjige, kada se poviče evo knjiga, niko ti na um pas neće sve dok ne vidiš u koju ćeš ruku kako dobiti knjigu. Da li u desnu kao istinski iskreni vjernik, ili u lijevu kao nevjernik, ili iza leđa kao munafik licemira koji će staviti ruku. Znate zašto će dobiti ruku? Knjigo iz leđa. Kako je na Dunjaluku provlačio se i pretvarao se, govorio da je musliman, prikazivao se obavljajući namaz i ostalo od islamskih ibadeta ili obaveza, a u svojim prsima krio nešto potpuno drugačije, tako će pokušati na Dunjaluku. Pa kada vidi, a znao je svoga je li poznanika svoga komšiju koji je bio Allahov rob iskren i žrtvo sad svoj život za Allaha i Allahov vjeru zna kao iskrenog vjernika kada vidi da dobija knjigu u desnu ruku on kao vjernik ovaj će staviti svoju ruku i leđa poće reći javala vala nemam druge osim desne ja očekujem da dobijem knjigu samo u desnu ruku pa će dobiti mogao si na dunjaluku na ahiretu ne može pa će dobiti knjigu i leđa dakle niko se nikoga neće sjećati sve dok ne vidi u koju će ruku dobiti knjigu i kaže Allah uposlanika alihi salatu wasalam nasiratu kod sirata kada se postavi sirat iznad džahannama. Zatim ono što ukazuje na sutra ogromni strah kod vjernika i vjernice kada im bude naređeno da pređu preko sirata jeste malo prije spomenuto u hadisu Selmana, al-Farisija radijallahu talam da će meleki bude nare, koji, koji neće prelaziti preko sirata kada se postavi džahannam oni će se prestraviti. Oni će se prestraviti. Pa će reći, zar neko da će preći preko ovoga? Šta će tek biti sa vjernikom i vjernicom? Također, sutra, na sudnjem danu, kada bude nam naređeno da pređemo preko sirata, vjerovijesnici će stojati pored sirata i dobiti za svoje sljedbenike. Da ih Allahu učvrsti prilikom prelaska preko sirata. Kako stoji u hadisu Anasa Ibn Malika radijallahu talan da je rekao, Allahu u zauzimaj se zamene na sudnjem danu. Pa je rekao, učinit to Enes, učinit ću to, pogledajte, ono što nama fali i ono zbog čega se neće ta generacija kao generacija nikad više pojaviti. Kaže Enes, Allaho poslaniče, gdje ću te sutra tražiti na sudnjem danu? Allaho ekber. A nama se priča i priča i priča, ne vjerujemo toliko, nismo ubijeđeni. A vama je dobro poznato da najmanji vid ubjeđenja, kako Allah subhanahu wa ta'la to spominje u svojoj knjizi, najmanji vid ubjeđenja jeste kada čitamo šariatske tekstove iz kitava i vjerodostvenog sunneta, šta znači biti ubjeđen? Allah je rob vjernik. Da to gleda kao da gleda svojim očima kada čita te kuranske tekstove i hadise. Pa kaže Anas ibn Malkih, gdje ću te tražiti Allahov poslaniče sutra na sudnjem danu? Je naše takvo stanje? Kada nam se pričao o siratu, o džennetu, u džahennemu, kao da gledamo svojim očima, sigurno smo ubijeđeni da je to tako. Šeha Ali, Tantavi, Rahimahullah, čini se da sam to prošli puta da sam bio ovdje spominjao, ono ne ima veze. Spominje naš primjer, tako slikovito, koliko mi vjerujemo u šarijatske tekstoje, koliko mi vjerujemo u ahiret, koliko smo ubijeđeni kada nam se govori. Primjer, većine ljudi na Dunjaluku i ahireta njihovog vjerovanja u ahiret je poput dvojice blizanaca. Dvojice je blizanaca u majčinom stomaku. Oni žive određeno vrijeme, tako? Devet mjeseci. I oni znaju samo za taj svijet oko sebe. Da im dođeš nekako i da im možeš reći, nije bolan to jedini svijet. Ima još malo pa će te doći na drugi svijet. I na tom svijetu ima i rijeka, ima i bašči, ima uživanja svakovrstvog voća. Jeli mnogo čega drugog? Ne bi ti povjerovali. Tako i mi. Priča nam se i priča nam se i obećava nam se i strašimo se. Međutim, pričaj kome hoćeš. Obično, je tako, naše majke i sestri to bolje poznaju. Žena koja nosi dvojke ne mogu odjedan put da oba dvoje izađu. Tako? Pa mora jedan, a zatim drugi. Pa kada odlazi prvi, onaj drugi brato kaže umire. Moj brat umire. I tako i mi. Kada nam neko umre na Dunjalku, kaže umru, gotovo, odšao. Bude li vjernik, on se rađa, zasigurno. Kao što i ovaj. Izlazi iz majke, izlazi u život, rađa se. Međutim, mi komentarišemo, odšao vjernik, plaćemo za njim danima i danima, sedmicama i sedmicama, ako je bio Allahov iskreni rob, padao mu na seđdu, ima osnovu, ako Bog, da imamo se čemu radovati mi i on. Ja, tako je naše obećanje dokeren se mali kaže gdje ću te tražiti Allahov poslanice sutra će deseti sudnji dan i sutra ćemo svimi od prvog do zadnjeg biti iskupljeni gdje da te tražim Allahov poslanice pa kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kada me budeš tražio prvom te traži na siratu kaže ako te nesretnjam ako te ne nađem na siratu kaže onda me traži kod vage kod mizana ako me ne nađeš kod vage onda me traži na haudu na ova tri mjesta sigurno ću se nalaziti na siratu dobiću za svoje sjedbenike I sutra na siratu kada vjerovjesnici i poslanici kao i naš Mohamed Alehi Salocan budu doveli za svoje sljedbenike to će biti jedini riječi koje će se sutra govoriti kod sirata. Ja, ti, peti, deseti, sestra, muslimanka i slično kada budu dovedeni sutra do sirata neće prozboriti ni jednu riječ. Mi znamo na Dunjaluku kada nas nešto iznena da desi. Kada budeš doveden pred nešto zanijemiš. Ne možeš doći sebi. Ne možeš progovoriti ta će tek bit kad sutra budeš doveden precirat i bude naređeno da ideš preko tog sjerata tako tankog tako ostrog postavljenog kroz đehnemske kroz đehnemske timina stoga zasigurno vjernici i vjernica neće se smirti sve dok ne ostave sjerat i za sebe je i za svojih ljudi ali ne možimo zaboraviti da sutra kada budemo dovedeni precirat nema povratka sutra ne budemo li imali imana i ogromnih dobrih dijela, kod sebe brojnih dijela. Allah najbolje zna naš završetak. Jer oni kojima ne bude bilo oprošteno od vjernika, budu imali kod sebe velikih grijeha. Sutra na sudnjem danu, po učenju Ahli Sunnata i Al-Djamata, po učenju ashaba Allahovog poslanika, Salosan, pa nadalje do današnjeg doba i do sudnjeg dana, kako će ostati tajfa, skupina koja će nositi to znanje, po učenju Ahli Sunnata i al jeste da onaj koji bude imao velikih grijeha, ne pokaje se za njih na dunjaluku, sutra će biti pod Allahovom voljom. Ako Allah bude htio, oprostit će Ako ne bude htio, moraće da odgori u djehannamu za te velike grijehe. A oni će ulaziti, oni kojima ne bude bilo oprošteno od velikih grijeha, ulaziće u djehannam, kako? Spadajući sa sjerata. Spadaće sa sjerata. Stoga trebamo se upoznati sa tim dijelima koja nas trovaljuju u djehannam, sa tim velikim grijezima sa tim malim grijesima budemo li ustrajavali u njima, sa tim strastima, šehevatima i šubuhatima, strastima u vjeri i strastima po pitanju jeli, dunjaluka koji nas također strovaljuju u džehennem. Stoga, dakle, vodimo računa, ne mojmo se smiriti na dunjaluku dok na dunjaluku ne ostavimo sirati za svojih leđa, odnosno dok sebi ne objezbijedimo i ne budemo ustrajavali iz dana u dan, iz dana u dan u Allahoj vjeri u imanu i dobrim dijelima. Stanja ljudi prilikom prelaska preko sirata nalazit se u raznim stanjima, pa bit će onih koji će brzo preći preko sirata. Ništa od tegoba, strahota na siratu neće osjetiti doživjeti. Neće ih dokačiti džehennemski plamenovi, neće ih dokačiti džehennemske kuke, preći će preko sirata. Neće biti zaustavljeni na siratu, preći će preko sirata. Sutra na siratu, jedni će preći spretno, brzo, bezbolno. Drugi će preći sporo, bolno. Treći će spasti sa sirata. Pa biće će onih koji će preći brzo, spretno. Kako je došlo u hadisu Abdullaha ibnim Sauda radijallahu ta'alana, da je Allahu u poslanika alaihi salatu wasalam rekao ljudi će biti izloženi džahennem s koj vatri, pa će preko nje prelaziti svojim, svojim dijelima pa će nje prelazi, preko nje prelaziti svojim dijelima, ne svojom vještinom, svojim sposobnostima i slično, već preko nje. Džahennemske vatre prelazit prelazite svojim dijelima. Od njih će biti onih koji će preći preko sirata, poput svjetlice, poput munje. Biće od njih onih koji će preći brzinom vjetra. Biće od njih onih koji će preći poput brzih konja. Zatim, kako stoju Hrvisa, poput putnika koji se vraća svojoj kući. Mi svi dobro znamo da kada se ide kući, Sa putovanja ide se, ide se brže. Kad se ide od kuće i treba ostaviti kuću, suprugu i djecu, porodicu na mjesec, dva ili više, ma ne ide ti se nikako. Najradije bi se vratio u putu, malo ne doviješ da ti nešto bude da se vratiš. Teško ti ostaviti svoj, ali kad ideš, kažu, ma samo auto goni, sama auto ide. Jeli. Poput putnika koji se vraća svojoj kući ili brzinom jahača na devi. Zatim poput onoga koji juri svoga neprijatelja. Zatim poput čovjeka koji lagano pješa, zatim, zatim, zatim. Vidimo dakle da će neki preći brzinom svjetlice, brzinom munje u podinim rivajtima stoji poput treptaja oka. Neki će preći tako veliku udaljenost, tako dugačak sirat. Od njih će biti onih koji će dokačiti džehennemske kuke, dokačiti džehennemski plamenovi spaliti, spržiti džahennemske kuke, otrbnuti pojedine dijelove njihova tijela, ali će ipak preći s Allahom dozvolom sirat. Kako stoji u hadisu Ebu Horeyre radijallahu ta'ala, da je Allahu poslanika alaihi salatu wasalam rekao iz džahennema dolaze, protežu se džahennemske kuke koje su poput bodljika, bodlji, trdnja, jeli stablje, st uh, jeli stabla, saadan, poput bodlji stabla dan. Pa je upitao, ashabe, znate li kako je to stabla? Znamo. Kaže, džehennemske kuke su takve s tim što njihovu veličinu ne zna niko, do Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, one će dokačati i trgati ljude shodno njihovim dijelima. Od ljudi će biti onih koja će njihova dijela strovaliti u džehennem, a bit će i onih koji će džehennemske kuke strgati. Strgati meso s njihova tijela, ali će ipak na kraju preći sirak. Od njih će biti oni koji će biti zaustavljeni na siratu. Stojaće na siratu. I stojaće na siratu. I gledaće svojim očima strahote u džahnemu. Kaznu koja ga možda čeka. Dokačaće ga džahnemski plamenovi. Možda i trgati džahnemske kuke. Biće zaustavljen zbog dijela kojeg je radio na Dunjaluku. Pa se spominje u hadisu Allahov poslanika alihi salatu sami. Ko potvori muslimana, a je danas tako ekskluzivno, tako je li aktuelno, potvora muslimana, optuživanje muslimana. Evo, pogledajmo, dakle, šta nas čeka, dozvolimo li sebi taj luksuz. Ko potvori, optuži muslimana nečim, želeći umanjuti, umanjiti njegovu vrijednost, malo važiti ga, ni podaštavati ga, pocijeniti ga biće zaustavljena na siratu. I stojaće na siratu. Nalaziće se u takvom stanju đehnemske e, plamenovi đehnemski plamenovi će ga do, dokačati đehnemske kuke trgati, stojaće u takvom stanju sve dok ne izađe iz onoga, sve dok se ne oslobodi onoga što je rekao. Biłeś i hadise bu da ut rahimuhullahu teala poznati komentator Šemsul Haq Abadi kaže Kako će se osloboditi onoga što je rekao? Pa se spominje, dakle, jedno od mišljenja jeste sve dok ne odgori za one svoje riječi. Sve dok ga džehennemski plamenovi ne sprže, ne odgori za ono što je rekao u svome bratu. Što ga je omalovažio, podcijenio. Ili dok ga on ne vidi na siratu u kakvom se stanju nalazi, pa ne pusti, kaže gospodar, pusti ga. Dozvoli da ide dalje. Ja sam oprostio. Ja mu oproštu. Pa se dobro čuvanje da ne dozvolimo sebi da sutra budemo zaustavljeni ili da neko radi nas bude zaustavljen ako nam neko ju nešto nažal nama ne Allahovoj vjeri nema pardona kada je u pitanju Allahova vjera i treba dakle govoriti i treba savjetovati na lijep način ali ne smije se šutiti ali kada bude nama nešto učinjeno, gledajmo da pređemo. Mnogi kažu, često to možemo također čuti od, od druge strane koja također pretjeruje pa kaže, između mene i tebe sutra sudnji dan. Između mene i tebe rat, taj ne zna ni šta je sudnji dan, ne zna ni šta je sirat. Onaj koji kaže, sutra ja i ti ćemo na sudnjem danu se obračunati, taj ne zna šta je sudnji dan. Taj ne zna šta je sirat. I od njih će biti onih koja će njihova djela strovaliti sa sirata u djehennem. Da nas Allah sačuva, sačuva toga. Kao ko se bilježi u hadisu Ebu Bekretu radijallahu talan, da je Allah, poslanik a.s.v. rekao, jedni ljudi će krenuti preko sirata na sudnjem danu, pa će ih sirat baciti jedne preko drugih u djehennem. Krenut ljudi preko sirata, pa će ih sirat baciti jedne preko drugih u djehennem. Prvi koji će preći sirat je... Ko? Muhammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahov poslanik, najodabrani poslanik, predvodnik svih poslanika i vjerovjesnika, Muhammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Jel, kako stoji u hadisu Abu Said al-Khudri radijallahu ta'ala da je rekao, alayhi salatu wa ja i moj narod, ja i moja ummet, ja i moji sledbenici, prvi ćemo proći preko Sirata. Zašto će njegovi sledbenici prvi proći preko Sirata? Prvi u džennetu su A Ispočasti prema njema Ispočasti prema Mohamedu Mustafi alihi salam Kako se danas njegovih sjednici Njegov umet obhode prema njema Prema sunnetu Allahov poslanika alihi salam. Znamo samo za taj jedan dan Možda u godini kada treba pravi demonstracije Slično, a 363 ili 4 dana Ratujemo protiv sunnetu Allahov poslanika alihi salam Svojom praksom, svojim životom Pokazujemo da ne slijedimo Sunnetu Allahov poslanika alihi salam. Čuvajmo se da mi sutra ne budemo dovedeni pred Haud žedni nakon toliko i toliko vremena stojali jeli, pod tako nisko spuštenim suncem, stojali na sudnjem danu žedni, ožednjali i previše i budemo htjeli da se napijemo pa da nam se kaže ti ne znaš u oh, Muhammede šta su oni nakon tebe izmijenili. Pa ćemo biti otjerani sa Havda. Čuvajmo se dobro. Ono što je bila vjera za vrijeme Muhameda alejselallahu alejhi ve za njegovih ashaba ta to će biti vjera do sudnjeg dana. Ono što nije bila vjera tad neće nikada biti. Ne možemo nikada zaboraviti jedan od zadnjih kuranskih ajeta objavljenih: El-jome ekmeltu lekum dinakum wa atmamtu aleikum ni'mati wa ruditu lekum al-islama dina. Danas sam vam vašu u 3. majtu suru el-Ma'id. Danas sam vam Vašu vjeru upotpunio, usavršio. Ima li usavršavanje i upotpunjavanja boljeg od Allahovog upotpunjavanja? Nema. Usavršavanja. I danas sam vam svoju blagodat prema vama upotpunio. I zadovoljan sam zadovoljan sam vam. Waradito lekom el islam edina. Koji znaju arapski jezik, uče Koran. Ovaj određeni član nalaze na mnogo mjesta. Nema Kur'anskog ajta da nema ovog određenog člana. A on ima značenje iz tijeg vraka sveobuhvatnosti. I zadovoljan sam van, da vam samo takav islam bude vjera. Sveobuhvatan. Onakav kakav je objavljen. Ne da pretjerujemo pa da izmišljamo nešto mi od niti da popuštamo. Naša vjera, islam je lahka, toliko lahka da ju je Allah učinio do sudnjega dana. Ako će islam biti vjera do sudnjega dana, onda mora biti maksimalno lahka da bude pristupačna svima. Pa je li to treba još više olakšavati i popuštati u vjeri, oduzimati od nje? Ne trebao. I ne treba ni pretjerivati. Allahu poslanika alihi sallam što je bilo potrebno za nas dostavio. Kad, kada nam je dostavio kako ekrame kumullah obaviti fiziološku potrebu, onda zasigurno ono što je... Od Vjera je bitna za nas, zasigurno je dostavio. Tako je rekao Abu Dardac, inni ashab, Allahu talan, nije preselio Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, sve dok nas nije obavijestio onoj ptici koja se kreže na nebesima. Dostavio. Nema potrebe da pretjerujemo, nema potrebe da ništa oduzimamo od svoje vjeri. Slijedimo onu vjeru, jedinu vjeru kakva je bila za vrijeme Allahov poslanika, alihi salatu Selam. Kakva je bila za vrijeme Allaha al, ashabi Allahov poslanika ne Zarne nalazimo u Kur'anskim ajetima na nekoliko mjesta da Allah subhanahu wa taala spominja ashabi Allahov poslanika alejselatun, zatim kaže radi Allahu anhum, wa raduan, radi Allahu anhum, radu an, Allah je zadovoljan njima i oni su zadovoljni njime. Pa zašto da mi ne činimo djela koja su oni činili i nadamo se Allahovom zadovoljstvu? Mi izmišljamo od sebe djela Krojimo vjeru od sebe i opet se nadamo Allahom zadovoljstvu. Hm. Zato, dakle, ona vjera koja je bila za njihovo vrijeme, ona će biti do sudnjega dana. Ono što nije bilo za njihovo vrijeme, nikada neće biti vjera. Dakle, mi ćemo prvi preći umet Muhammeda, alihi salatu salam, ispočasti prema njemu. Ispočasti prema njemu. I također, dobro vam je poznat hadis. Kada budemo dugo sutra na sudnjem danu stojali, pod tako nisko spuštenim suncem, I kada se ljudi budu zavisni od svojih grijeha, nalazili u znoju, gušili se neki zbog svojih ogromnih loših dijela od znoja, dojadiće više ljudima da stoje. Ma kakav ishod bio posli. Pa će ići, otići je Ademu. Tražiti od Adema, alihissalatu veselam, da se zauzima, kod Allaha samo da počne suđenje. Pa nuh, a sve jedan od njih će reći nefsi, nefsi, nefsi, nefsi. Moja duša, moja duša. Samo da se ja spasim. I sve jedan od njih spominja će grije koji je učinio na Dunjavku. Zbog tog jednog grija će se bojati. Mi. Šta je s nama? Pa će Nuh reći idite Musa, Musa, Ibrahimu, Musa, Musa, i Musau, Isau. Na kraju će reći sve jedan od njih će govoriti kao što vam poznam to u tom hadisu nefsi i nefsi. Samo da se ja spasim na kraju kada Isa, Alehi Salatu sam neće spominuti grije jer ga nije učinio. Reći će idite Muhammedu alihi salatu osam. Pa ćemo doći Muhammedu alihi salatu osam i spomenuti svoju potrebu. Ne možemo više stojati. Dojadilo nam je. Ne možemo to više podnijeti. Reći će ene laha. Ja sam za to. Pa će otići pasti na saždu Allahu džella v'ala va ispod arša i ostati koliko Allah bude htio i dozivati Allah subhanahu wa ta ta'ala onim dovama kojima Allah subhanahu wa ta tada u tome trenutku dadne. Pa koga će spomenuti Allah uposlanika alaihissalatu wasalam Khatijiju, Aishu, Umu Salemu Abdullaha, Tahira, Tayiba, Qasima, Zeynebu, Fatimu Svoje rečje ummeti, ummeti, ummeti, ummeti Moji narod, Moj narod, moji Kako se mi obhodimo prema Allah uposlaniku alaihissalatu wasalam Čuvajmo se dobro pretjerivanja u vjeri Čuvaj mu se dobro popuštanja u vjeri Čuvaj mu se dobro Novotarija u vjeri Ehli sunnet valjđaman se Bori protiv Novotarija I mora se ukazivati na Novotarije Ne zbog toga što nekoga Želimo karakterisati ovakvim Ili unakvim Prije svega da se očuva Menheđ put Allahov poslanika Alihi salatu sam kakav je bio I on se mora očuvati do sudnjega dana Uz Allahov dozvolj inša Allahu teala Ali isto tako i samilosti prema tim ljudima Nemojmo nikada zaboraviti često učimo suru Al-Kahf, el tako. Pojedini ustrajavaju svakog petka da prouče suru Al-Kahf na zadnjoj stranici sura Al-Kahf. Spomini ose ayati koji govore ono utari. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Muhammedu alayhi sallam reci obavesti, kul hal nunabbilkum bil akhsarina amala. Reci Hoćete li da vas obavijestimo, čija djela su sutra na sudjem danu osuđena na propast? Biće pretvorena u prahi i pepeo. Kul hal nunabbilukum bil akhsarina amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum Oni čija će djela koja su učinili na dunjaluku, čija su djela koja su učinili na dunjaluku, saj, često čujete također kur'anski ajet na hudbi, i čovjeku ne pripada osim od dijela koja je on učinio. Pod sajom u šarijetskim tekstovima često se misli na dobra dijela. Oni čija dobra dijela budu izgrađena na bolaletu, mm. na zabludi, ne na kitabu i sunnetu. Ne Allahu im rječima i postupcima Allahovog poslanika alejselallahu. Vahsebun annhum yuhsinun asmatrače da ono što činje da je dobro da je lijepo. I svi oni koji i čine novine u vjeri, uvode novine u vjeri smatraju da je to lijepo. Izbog toga bojace da takve osobe nikada i neće ostaviti novinu vjer. Jer je smatraju lijepom, smatraju da se tom novinom približavaju Allahu subhanahu wa ta'ala. A također u Kur'anskoj suri Hal <mim> <mim> atake hadisul ghashiyah wujuhu yawmin khashi'a amilatun nasiba tasla narun hamia. Ildošla vjesto teškoj i Kada će neka lica biti prestravljena. Na dunjalu ko su bila napaćena u marali se tasla naren hamija, završit u zavreloj vatri. Kaže se u komentarima ovih prvih ajeta sure Al-Gašija da su to lica koja su se umarala na dunjaluku čineći kako su mislili dobra djela. Sutra kada dođu na sudnji dan, bit će prestravljeni ništa od tih djela u prah i pepeo pretvoreno. Nisu činili po sunnetu Allahog poslanika ali hi salocam ni možda činili radi Allaha subhanautala. Zato ovakvi kur'anski ajati treba da nas natjeraju, podstaknu, da od sabaha do jacije dijela koja činimo, provjerimo. jeli to po sunetu Allahovog poslanika alihi salacom? jeli to radi Allaha djellevala sutra? Nemamo se čemu nadati kada budemo dovedeni na sudnji dan, proživljeni svojih kaburova, dovedeni pred Allaha. Nemamo se čemu nadati budemo li dijela radili radi nekoga. Drugog ne radi Allaha subhanautala. Mnogo je toga o čemu se može govoriti Nemojmo nikada, ali par smjernica Nemojmo nikada braćo i sestre Zaboraviti onaj hadis Ebu Hureyre Radijallahu talan ta Vjerodostajan, prije negoli ga je citirao Ebu Hureyre tri puta je padao u nesvijest Prije negoli ga je citirao Ashabu, Šufeju El Asbehiju, padao je tri puta U nesvijest Zatim kada je došao četvrti put sebi spomenuje ljude Koji će doći na sudnji dan Sa ogromnim dijelima Tvrdili su da su ih činili radi Allaha subhanahu wa taf. Jedan podijelio sav svoj metak, kaže radi Allaha. Allah najbolje zna zbog čega je sutra kada ga pita, kada mu pokaže blagodat koja ga je čekala u džennetu, da je bio iskren. Pitaće ga zbog čega si dijelio sav svoj metak. Kaže ni nisam ostavio ni jednog potrebnog siromahada da ga nisam pomogao radi tebe, Allah. Kaže laže i svi prisutni meleki jerati lažeš. Veći činio da se kaže kako si darežljiv, kako si otvorene ruke, široke ruke, pa će biti odvedeni bačeni u džehennem. Zatim čovjek koji je potrošio, dao svoje vrijeme sticajući šerijatsko znanje i šireći šerijatsko znanje, pa će i njemu biti pokazana blagodat koja ga je čekala u džennetu, njegov položaj Pa će biti upitan zbog čega si tražio, dijelio. Nisam ostavio ni jednog neukog da ga nisam podučio. usmjeri u tvoje vjere, lažeš. Govorio si da se kaže kako si učen. Pa je to rečeno na dunjalku. Danas na hvire to nemaš ništa. Pa će biti odveden i u džahennem. Treći dao, naime je tako, svoje vrijeme, već dao svoj život. Preselio na Allahom putu u borbi. Pa će reći zbog čega, kaže da tvoju riječ, kaže, lažeš. Samo da se kaže kako si bio hrabar, junak. Pa je to rečeno, na tunjalku, na ahiretu nemaš ništa. Zatim će biti odvedeni bačen. Kaže se u o ovome, Ebu Hreire rekao, to su tri kategorije s kojima će se potpaliti džahnem. Prvi će oni biti bačeni u džahnem. Zatim drugi, ostali, mušrici i mnogoborjci. Sato preispitajmo svoja dijela. Jesu li radi Allaha? Borimo se sa svojim dijelima salih naši ispravni prethodnici koji su tako daleko, daleko od nas. Ja često znam na predavanju reč, jedan pedalj, pa braća i sestre kad suju jedan pedalj, pa to nije mnogo, to je malo. Taj pedalj ovaj pedalj, braćo i sestre. Taj pedalj je ovaj pedalj. Između srca i jezika. Kod nas je vjera danas uglavnom na jeziku. Kod njih je bilo duboko u srcu usađeno, iz tako dubokog imana, čvrstog imana i iz srca, izlazila su dijela i iman dijela. Kada bi se nekome od njih reklo sada će ti doći melek smrti, ne bi znali koje dijelo više da čini. U svakom dijelu su imali najvisočiji stepen. Ne bi znali, i mi ne bismo znali. Kada bi nam neko rekao sada izađeš melek smrti te čeka, nemoj izlaziti požuri da učiniš, ne bi znao koje dijelo da činim. Od zbunjenosti, smetenosti, jer ne imam u tim dijelima. Pa ne znam, možda bi mi ovo najviše koristilo kod Allah, možda ovo ili ovo. Preispitajmo i borimo se. Naši ispravni prethodnici su govorili, najteže nam je bilo boriti se sa svojim nijetom. I također, preispitajmo svoja dijela jesu li po sunnetu Allahovog poslanika alihi salatu veselam. Na sudnjim danu dešavaće se prilikom prelaska preko sirata brojne strahvate i te gobe. Nešto ste od njih čuli. Dakle, džehennemske tmine, džehennemski plemenovi, džehennems Upoznajte se, izučavajte kitab i sunnet. Kitab Allahovu knjigu i sunet Allahovog poslanika, salam, koji je također objavao da Allaha subhanahu wa ta'ala u ta dva cijenjena, kod nas, duboko poštovana izvora nalaze se dijela. Budemo li ih činili? Spomenuta su dijela, budemo li ih činili? Brzo ćemo preći preko sirata. Plamenovi džehannemske kuke neće nas imati kadak. Neće nas imati kada dotaknuti. Od tih djela je prije svega imanu Allaha, zatim udjeljivanje na Allahovom putu. Zatim traženje da se čini dobra dijela, ostave loša djela Zatim pomaganje nemoćnog, pomaganje obespravljenog. Ako ništa od ovoga ne možemo, da ne uznemiravamo druge muslimane svojim, svojim jezicima. Da ispunimo potrebu svoga brata muslimana, svoje sestre muslimanke, kako je došlo u hadisu Allahovog poslanika alihi salacom, ko bude išao sa svojim bratom muslimanom, da ispuni neku njegovu potrebu. Sve dok je ne ispuni njemu, Allah će njegova stopala učiniti postojanim na mjestu na kojem će se mnoga stopala okliznuti. A to je sirat. A to je sirat. Zatim pozabavimo se, istražujemo kada se vratimo u kući, a i sutra, jer ovo je dakle i tekako velika briga. Čovjek ne bi trebao i ne bi mogao da spava. Sutra, kako je da dođem presirat s kakvim dijelima, s kakvim imanom? Pozabavimo se dijelima s kojima zadobivamo šefaat Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Evo, čuli ste, Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, će sigurno stojati pored sirata i dobiti za svoje sjedbenike. Hoćemo li mi biti ti za koje će se on zauzimati i dobiti danas Allahu učvrsti u prelasku preko sirata? Koja dijela da činimo da bismo dobili njegov šefaat, zadobili njegov šefaat, zauzimanje? Ono što je spomenuto u Kitabu i vjerodostinom sunnetu. Pustimo ono što svako priča sa strane. Ovi ili oni. Ono što je rekao Muhammed Mustafa alihi salacom. Ko bude činio to i to, neka očekuje da će se zauzimati za njega. Pa je došlo, je li tako? Ko bude tražio za njega vesilet? A vesilet je mjesto u džennetu kojeg je zaslužan samo jedan Allahov rob. Koji će pripasti samo jednom Allahovom robu. Pa je rekao Allaho poslanika alaihi sallam, ko bude za mene tražio taj vesilet, ja ću se zauzimati za njega. Pa nam je taj vesilet preporučeno da tražimo, kada? Nakon ikameta, nakon izanaj ikameta. Da ponavljamo za muezzinom, za onim muezzinom koji uči, ne za kasetom ili cedeom, zatim se ne ponavlja, to nije jeli, u redu. Vezakle za onim muezzinom koji uči, ezan, da ponavljamo nakon svake rečenice kada on kaže Allahu akbar i mi kažemo Allahu akbar do kraja nakon toga da donesemo salavat i salam na Allahov poslanika alihi salatu wasalam, zatim da kažemo Allahuma rabbe hadihi da'vati tamme wassalatil qa'ime a ti Muhammedin il vasile do kraja gospodaru ovog potpunog jeli poziva i uspostavljenog namaza vječnog namaza do sudnjega dana podari Muhammedu vasilet Zatim, dat što više donosimo salavat i selam na Allahog poslanika alaihi sallam. Salavat selam. Rečeno je, inna Allahi ome laiketehu i usallune ala nebi, jajuha ledine amenu, sallu alaihi wa sallimu teslima. To jeste Allah i njegovi meleki donose salavat na vjerovjesnika, pa i vi o vjernici donosite salavate i selame. Dakle, nije dovoljno samo da se kaže alaihi sallam, alaihi sallam vač kada se spomene Muhammed alihi salatu vesselu se kaže alihi salatu vessel sallallahu aleihi vessel ali najbolje ako se može allahumma salli ala muhammedin wa ala ali Muhammad, to krajem najpoznati salavata je li jer je rekao allahov poslanik alihi salatu vessel ko na mene bude najviše donosio salavata oni će mi biti najpričina sudnjem danu meni najpričina sudnjem danu biće oni koji budu najviše donosili salavata na mene također smrt u Medini koji u mogućnosti da umre u Medini. U neuvari, ljepotici, jeli, Islama. Jer je rekao Allaho poslanika Ali Hissalazam, ko umre u Medini, jač se za njega zauzimati. Ko bude mnogo činio na filu, dobrovoljne namaze, jer je jednom od svojih, jeli, ashaba, mu je jedne prilike, jeli, dok je pomagao da uzme abdest, upitao ga za njegovu potrebu. Često ga je pitao, imaš li kakvu potrebu, imaš li kakvu potrebu, pa nakon uzeti tog abdesta, Kaže, ovaj ashab, Allaho poslaniče, moja potreba. Kaže, koja je tva potreba? Kaže, moja potreba je da se zauzimaš za mene na sudnjem danu. A, kaže, ko te podučio toj tvojoj potrebi? Da je to prije ko potrebno sutra na sudnjem danu, kaže moj gospodar. Kaže, ako je tako, onda moje zauzimanje pomozi sa mnogobrojnim sečdama, sa mnogobrojnim nafilama. I naši prethodnici nisu bili kao i mi dva suneta prije, dva suneta poslije. Imam Ahmed Rahimahullahu teala u sedamdesetim godinama prije nego li je došao u zatvor kao što je poznato zbog haka, zbog istine je kažnjavan 28 mjeseci u zatvoru, prije toga obavljao je koliko na file? 300 rekata u toku dana i noći. Kada je izašao iz zatvora nakon 28 mjeseci, u sedamdesetim godinama prepolovio je na stocinu 50. Nas nema ni blizu. Iako smo mladi, mi smo u sedamdesetim. Iako smo zdravi, odira nas nikom. Međutim, nas sveždi nas također nima. I mnogim drugim dijelima koja su došle u Kitabu i Sunnetu, koja dijela da činimo da brzo pređemo preko sirata, da nas džahnemske kuke i džahnemske plamenovi ne dotaknu. Zatim, koja dijela da činimo da sa sobom imamo svjetlo? Da sa sobom imamo svjetlo, jer je sirat postavljen kroz džahnemske tmine. Trebamo da idemo zamislimo sebe na duňjalku da nam neko kaže da trebamo otići na neko udaljeno mjesto gdje nije došla ulična rasvjeta, nema rasvjete. Ti ideš, možda sa autom, neka kakva slaba svjetla u auta su ti. Jednosmije na ulica vreba neka opasnost tamo. Stao bi, pa bi razmišljao da li da nastaviš put, da sačekaš nekoga, da priupitaš nekoga, jer tamo možda, ti, možda te čeka neka kakva opasnost, vreba opasnost. A ovo je najveća opasnost na siratu. Pa ti treba svjetlo, treba ti jaka svjetla. Treba ti dosta goriva i imana i dobrih dijela. Treba ti, dakle, ogromno svjetlo. Pa se pozabavimo u kitabu i sunnetu spominju se dijela, budemo li ih činili, imat ćemo ogromno svjetlo sutra sa sobom na sudnjem danu i također upoznajmo se sa dijelima koje nas strovaljuju sa sirata u džehennem. Danas Allah sačuva toga. Halalte, ako sam da odužio, o ovome se može pričati ne sahat, već možda tri, četiri sahata kako nam je došlo u Koranu, sunnetu i govorima islamskih učenjaka. Allah subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjednicima, muslimanima i muslimankama. Molim ga, Subhanevo, tela, da nas učini mene i vas i sve ostale muslimane od onih koji žure, hitaju ka dobrim dijelima, da ih učini što više, da iskoriste svoju priliku, da povećaju svoj iman sa činjenjem ogromnih, mnogobrojnih, jeli dobrih dijela, prije svega, dakle, onih koja nam, ako Bog da, nakon Allaho i dozvole, pomažu sutra u prelasku preko sirata do dženneta. والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته